Pizcai erratia Pizcai erratia Argentinan brigadista egonda gure gaurko lehenengo gonbidatua joan normaz a algortarra da bera egunon Joan Bueno, Argentinan brigadista egonzara zu askapen alzarte agaz Lehenengo, joan zara brigadista Bai, lehenengo aldezen data Gasteizan bakarrik Argentina eh, Argentina eta Uruguai, sanire Argentina eta Uruguai Gaurida Tase maten por egino zubertan Ba ingenun eh ja bat bateko, gusto gusto. Segun zen Uztailak 27tik eh, be, Uztailak 27tik Agustoko 27ra. Ata sala koxtente izan da. Ba, egia izan oso oso ona, oso aberatsgarri izan da, ezta? Han lehenengo pertsonan, ba zelango realitatea da bizibendak, deutez eh oso oso gomendagarri denutzako. Uh -huh. Uruguai, Uriguoia, gaite gaitesan uriguoitik. Eh, solako herrialdea da hartu podo zu bertan. Ba, doi, eh, bueno, Argentina baino igual eh, nivel económico han dago, Gasdagó, eh, estako hainbeste pobreza Bai, eh, bueno, gero ta mugimendu baia gehiok dau. hain eh, ezaguna indan eh mujika presidente munduan jartza. Hain mm. ezaguna indana. Pertan eh beintzat herri mugimenduan edo beintzat eh pues, fisikaslego langileak eta gero sta hm mm, hasta kite TRG edo ki derranda, ez eh, daue eh, izten eh, benetan alternatibarik, ez da? Osa, sosialdemokrata da nenean, ba, joe, pues tipuakiten dauz, benetan kanpora eh, begira elogioak eta jendearen eh, onuradako ingoladala, baina gero multinazionalak eta benetan dauki horre boterea errealdean. Berduan, jendeak uh -huh. eta ikazlegoak eh, eta sindikatu alternatiboak eta gero eta indargei hau daukie. Eta, badaukiek jarduteko ere murik eta alkarte eta, bueno, mugimendu guzti horreak? Bueno, quiero, o sea, quiero eh, lekuren bat be eh, antolakunde ezberginetan eta eh proetan, eta holan bai egizan, eh egiezan mugikaren partido a fente amplio justamente que asko digamos eh, gobernuaren dinamika horra sartu san eta itxean albota ba igual den eta ko edo pensa tener en borroca. Por lo, eh digamos pues ser una protesta tipin salada eta hor eh, Jaizibala eaktibitate eh, arakorren Baia, gaur egun gero eh, ez da hori, eh, soetan, gero ez batez be eh, dos alternativo keines, ez, o sea, ez gobernuaren lineatik susena jarrez dela, sino, bueno, ez ez da gobernua be eh, mundu sotan estabolaisten jar duten eta orden eh, bida alternativoak eh, bida eta mugimendu horra ez da diz. Eta eh, dira euren aldarrikapen nagusienak? Zertan jar dira mugimendu guzti horrek? Ba, asko dire Ba, holi, e, azkate nazionale eta soziale, Oso, eskenien eure petatea dabe erri aldeko lehen eta e, arpia da bezala, zela kanpotik multidazionaleak eta orango enpresa transnazionaleak Zoran eugura dena da, e, ez independentzia bat mogu gantzak, baina buru gabeza bat eskenien eurek eh? eure e, lehen gai naturalak eta rekurtzua kontrolatik eta eure gestienatzen eskenien Eta, eka da, ba, hori, e, e, bizita maia da nontzako izatea berdina, ez bakarrik ez betiko e, patroia eta honek dutien botere hori ez gaur egun krisian e, guztenean ba gerosta eh aberreggaildautz baina beratan ere prozesuari ba ara agotzen da bai horren ba, horren kontratatzeko ba horregalarikopa nekesta ba justizia soziala eta eta e, danan artean eraikitzea euren herriola da. Uh -huh. eta herriak eran zuten da da, da mugimendu guzti honek arraitzaia asko duki ez hala nierozakellago eh ikusten dago, hai, horrega, horrega, horrega da horrek hori den nahiko da iera yes, da represzioa dio hau hori eh, azken urteetan emonda pertsua eh, ba, eh, ba, eh, mm, eh, e, er da, hori areagatzena. Osea 2000ean bertan urgain filtroko marcha, es urtero itenan da oso garrantzikoa. Ba bertera eh 2000ean ba egoesan justu filtroko marcha duten 12 gazte derronte gesta gertu izan ziren. Saja sona dies poliziak baitzu bezala eramanez ala komisaldegi batera entzen galdeketak eta gehiar, zehurtz action aldien represzioa gorralan aterri horrek ere e, erakusten dau elan mugimen hori gertak eh, eh areagurutakoen da biztenan. Ordoan, emoten eh, e, da urendak irusta, ez? Eh dagoela astertute gobernua eta goera egoraga, orden ba mugitzen hasiela. Uh -huh. Bueno, Uruguaytik Argentinara egingo dugu salto. Se ikusi dozu gaur egungo egoere Argentina. M mm, compara tus uruguayas ba iguala putxuate eh uh eh -huh. benetan askobe be ikusbarriago da, E Buenos Aires, Señores, miñapatese, eta hiria berak da, ezton, bat, o sea, mejor ikatu bertan eta Kapital Federal eta Provincia Artien, o sea, ojintzar, Buenos Aires de Zirimo duen, dauko maila altu hau, bai, karretera batek, ez, e, autovia batek edo banan mandan utzen dau Kapital Federal eta eta right. eta provintziaren bertan biziderez ba, auzo oso txiroetan eta, eta hori, ba, eureke, Erakitako txabolatan eta enda egoera da bastante latxagoa. E, mm -hmm. Bueno, eh, Argentinako bere izgarrietako bat, esan geinke dala, bisitako eh, diktadureak itxitako mina, ez da? Eh, Desagartuak izan ziran, hildakoak bebai, zelan bisitade egoera hori gaur egun? Hore, ba, kiriznerismoa gindauena azken urtetan, 20.000 erutikoa horrela, izan eh, da, enkizun eh, kriz eta, 20.000 bat ina Argentinako Eh, Errein movimendua da, bueno, gonsen, Cristo enmovilizezin gana, gonsen gero lau president, eta gizor, bueno, gonsen, Cristo enfo joia. Horita gero gonsen, gora kalabat, bineata, bi, bineata, bineata irurte erarte, da hor, zatu zen, kitesiznerismo. Errein movimendua da, berrizbe, uruguainne antzergo, inemen, pues, elizatitu, eta berrizbe, gobernu ofizial da institu zineetan, elkita agenda konzidantza, ba, eh, bonantza ekonomika zutendan hortan, ez da? Gaur egun, eh, gauragun, eh Emoten daude be, berrizbe goraka doala eh, Kirznerik mugak eh, zapaldu tauti dauen kontzintz ez? Eh? Berrizbe eh, ikusten da mundu maian eskirisea dagoela, Argentinan bebai, ten, be bai, eta azkik hartiatzen berrizbe ez konfianza maia gehizten doa gobernarikiko. Azkik nela egin otan be eh, Kirznerek eta ikusten da barrizbe bat satik eta hori dagoela. Eta kalean be eta eh, maila bat juenetan ere hori somatzen da eta ikusten da berrizbe ba, aktibatzen zela e gobernuarekin edo egon diran e, sektoreiek ba berriz aldeentzen eta eta mugitzen. Mhm. Uh -huh. Pero es para algún movimiento Bai, bai, bai. Gainera, hori, eh aguzuetan bizi diran e, pertsonak oso txiruetan, uh -huh. horrek eh askotan ere jotzenade oso manera lokalean, o esan da pentsatu Argentina nazio modan bakitat eginotzean. Esan da oso Argentina naziogo edo Eztatu moduan, eurien auzuetan, eurien inguruan, jendeak posizio iltuna buena Hortuen, horre beragitu nahi, kriston mugimendu lokalak edo zokalak Osea, auzuetan berde bai, dokie kriston borrozea lokalizetua, baina gogorra bai uh -huh. Eta kisnerismoa, beraz, lan bizi dabe, ze narra presidente izatea, gero, destor kisnerren gaur egun aizorik egotea uh -huh. Bueno, egia eh, zan, eh, kisnerismoak entiudatu bai, eh, internacional planoan, uki pues eskerrekoa gala, jendearen naldingo da huela, ez dakizar... Ba, herriazan, e, ikusi duguna gatik, e, diktadura eta gero e, desagerten gehien sortu en izan da, kiriznerista, gatillo fácil, e, korrupsi inoa, e, hori, desagertuak eta derrepende eskiela gertuena, ezken hilda duzela e, onartu behar dela, ba, izan da gobernau gehien sortu gozena, orduan, Orrex, hori jakiteak eta eta barrenatza ba auzoetan egoera ez hala hobetzen sinago, es eh gata uirtzen da lagora, horri gune tenitonda eh malla apujeta tiki eta ez harri mugimenturik eta eh gobernorren e, kontrako jarduera zuzen. Da hori be eh e, asmatzea ba Azerrbaitetan eta bueno, jendea hasi abirrite mobilizatzen Mhm. Mm Orregun presidenta Gaisorik eh egotea ekisnerismoaren eh ez taque berak adaren eh zut ezango seinale batanik baina e, apurka apur kapurka berantzaduanaren seinale bat izan daiteke? Izaleik ezan e, Cristinakin dagoena ama bueno, hartuzoean e, ez e, lendakaritza izan zen, bere aurreko senarraren e, ba e, aliatuekin edo apur bat bizi izan neulekasbe kontaten baina gero he empezado a revisar esto baina esan dutenatik kristiana da oso personalista la bera da doela, gura dela berain dara bere bere modure orduan eh gercus eta etsai gehiago aurkitu da bizien len aldiatu hasiena bere etsai bihurtu dies eta ustut azkenan diren gerta eh, eh pues bakarri fin ditzen da la sta gercus ezan leike pues eh honek eh, gai ba, honek dala horren seinale aditu bai, lotu leia mm. Uh -huh. Etortizunaz, elako dauki argentinarrek? Ba, Etortizunaz, lehenengo bi urteta, meintat, izango da, nahiko gatazkatzua uh -huh. eh, Azkene nengo gorila, azkene nengo utuzko duetan eh, erantzun txarra que dauki basa, meintzajitxizan bere boterea Ordoan eh, plano politikoa, nehongo irez, eh, pues, gaitazkat Baila, plano sozialen, bebai, porque azkenean politikoak espaira, fijatzen, kalean gertatzen dena eta euren artean azteik madera batrasta botaten bakalien e, ikusten hori aukera moduenez, e, aurrera pausa bat emoteko zehandean lehen eta eta borroken duetan, orduen usto eta e, metik eta aurrera aukiela, e, aukera da bagunea e, aurrera pausako emoteko e, duen prosesu duetan. Mm -hmm. Bueno, baltaoko zara? Bueno, hombre, e, gire esan albaot, bai, e, bai, Argentina da bai Uruguai, e, e, Latina-Amerika dena nimen eta Eta munduko txogo oso polit eta interesgarrean dina, bai, baina, bueno, sa, ondino, ezkerkizunea eh, behira, urte batu pasako dertarko direz, dira apurtxuga lortziko. Ba, zondo. Ba, Ion, eskertu handa gaur geu gasego nizana, eta zure esperientziaren, eta zauk bizitako horren barri emo nizana. Eskerrek asko da arte. Ba, eskerrek